Abenduaren irurako finkatu dute Mintzodromorako itzordua. Irungo txanal eta plazan, Guztal Eskola dagoen plazan bertan izango da. Esteitzu Fernandez bertsolari, telebista orkesle eta gazetariak gidatuko duzaioa. Goizeko amarrak eta amabiak bitartean izango da. Sola taldetan banatuta garatuko da, eta minutu batzuen boltan solaskidez eta gaie aldatu eta talde berriak osatzen joango dira parte hartzaileak. Ekimen honen inguruko xeetasunak, txomin zagartzazu, ondarbiko euskara zinegotziaren eskutik. Erabilera da izkuntza, erabiltzea izkuntza hitz egitean. Alderdi horretatik, eh, hainbat pertsona, eh, kartu hitzien dira taldeka, Nain bat gai jarri, egunerakotasunaren inguruko gaiak eta jarri hori dire, esate baterako eta euskara zaitzen direlkarrekin. Horizelitzateke Mintzodromoan egiten dena, gutxi gora bera, Mintzapraktika bat, esan hori dena, hogei bat mirutukoa, gai, jakin edo arrunt batzuan inguruar. Mintzodromoa karpadu xapito erraldoi batean egokituko dute. irungo kustal diseinu eskolak atunduko du, Abenduaren iruan, bidazoaren bi aldeetako, euskal txaleak biltzeko aukera ezinobea izango da.